Він вискочив на тротуар позаду грабіжника і, почувши його мову, притулив цівку пістоля до голови і вистрілив. Тяжкому складеність каміння обсунувся вбитий біля свого мішка. Всіх вас до вогню хрипить щось, обтираючи кров з лиця і схиляючись до берчинала. Заманили в руїну, де трачусь без міри. Немає у світі дружнішого, ніж він був, як брат мені». «В безумний город прийшов він, добрий порадник. Я погубив його, хоч він двічі шкуру мені зберіг. Раптом злодій, хто мав інструменти, звівся, в болючих зусиллях на коліно, підняв руку і, повівшись з білілими очима, вистогнав. «Морозить!» І обпав без подиху. «Ти, вбивця друга мого!» – скрикнув щось «Горе мені більше, ніж гнів, щоб зогріти тебе трупа кулями в останній глибині!» «Досить, надто трати їх», – прискорює клепард. «Як Барчинал, візьми пульс». Чойс перевірив при дуже тривожній зосередженості. «Живий! Я не тямлю себе, він живий! Тимчасова непритомність, скоріше кличте лікаря, його можна спасти! Брате, ніколи не розлучимось!» Поспішно в своєму авті клепард через радіофон викликає амбуланс і поліційні патрулі. Вернувшись, нагадує з жестом досади про фігуру і кінь. «Наведи порядок з тими двома». Чойсь відвів його трохи набіг, запально прошепотіти. «Спершу почую, хто попередив тих з грошима. Ви?» «Тому вчасно прибули. На мою смерть я довелось рятувати». «Помиляюся». «Тут річ дивна, і зверх підозріла». «Знак до фігури. Ей, сюди!» Підвелася фігура, і придержуючи стегно, трудно движиться. «Ну, я тут. Хай він заплатить». Скалічив без причини, хай дасть на пляшку і перев'язку. Хто дзвонив звідси, з будки, і звав поліцію? Піврудий музикант. Я чув так виразно, якось ось нога Розізлений, аж, мов, зміїно, чось сідить крізь зуби. Націлений на нас, внизується музикант постійно. Безоглядність надзвичайна, гірше, ніж думали до фігури. Ти сам винен, біг на мою погибель надто прудко. Хочеш зберегти другу ногу? Кажи на допиті так. Музикант при телефоні крикнув, прибула поліція. Пам'ятаєш? Ти ранив без причини. Початково маєш на дві пляшки і десять зелених окремо. Шануйся і щезни з очей до тіні. Виходь, ножометчик. Шакал, тут стань, відгортає накидку на тіні і, вихопивши його мачете, кидає на цемент. «Схопив свою часть на ніж. Бережись, дістанеш плиту на гробок. Завчи на пам'ять, ти – випадковий пішгодець під дику кулю. З чим я зостанусь? Через вас каліка. Слухай, твої сто зелених ждуть. Після перев'язки жини до того собаки, що втік з мішком, і скажи – під морем знайду. Хай передасть гроші в кінці ночі, знає кому. Його заробіток забезпечено на домову. Якщо… Клепард, то кінчує. Скажи, якщо ні, завтра він – риб'ячий гість. Гуляй». Пождав, поки кінь відточилася слідом за фігурою. «Стан провальний. Руда з того на ланцюг, не про всякий випадок. Сам привид дзвонив до своїх. Поїдеш на прив'язку, бо вид в крові». «Що сам привид? Так високо?» «Сам, бо вбігла таємнича нотатка з невиразною згадкою про Рудика до комісара. Вдалося перехопити. Можливо, чийсь намір, аби комісар на гостру замітку поцікавився». Чи наша гонитва виправдана? Тому привид натякнув. Ми в залізних петлях злиться щось. А хто він, сам як павук? Хто, щоб знати, я дав би тисячку, криється чародійно? Обличчя при всіх стрічах виключно нічних завжди закрито. Тільки два ад'ютанти найближчі знають. Сам шепотить, вони ж голосно передають накази. Має широкий доступ і держить в руках більшість трафіків. Кажуть, збагатів, як золото в снах. Певно, знайшлося з чого. Вже опера починається. Зростає виття сирен від поліційних автомашин, що блокують вулиці, даючи дорогу тільки амбулянсові. З його дверей санітари виносять носилки, попереду лікар. Чой скидається на зустріч, повторюючи за мною сюди і приводить до пораненого В той час Клепард доповідає капітанові про перехід дій, а скінчивши додає Один з особливо підозрілих обертався навкругих якраз до нападу на банки під час нападу Арештувати? Так, доручаю вам особисто, але спершу докладний нагляд до повноти фактів